це поможе нам подивитись на українську одежу з боку її послідовного розвитку та диференціяції під впливом зокільних причин. Жіноча одежа Одежа верхньої половини тіла Оздоби Появу одежі попереджувало, як відомо, фарбування чи татуєрування тіла та вживання ріжного роду оздоб. Нам невідомо точно, чи існувало розмальовування тіла у старих східних слав'ян. Але знахідки досить великих шматків червоної та оранжевої охри в палеолітичних селищах, наприклад, у Києві та в Мезені, дозволяють припустити – Особливо маючи на оці наявно виявлений нахил мешканців цих селищ до орнаментації, що розмальовування тіла могло практикуватись на території сучасної України ще в старовину у кам'яному періоді, тоді вже були вживані оздоби з нанизаних на шнурочки скойок з невеличкими подібними до медальйонів підвізками з кости мамонта. А крім того, о вмезенні знайдено і чарівливий браслет з того самого матеріалу, що весь укритий дуже складним та гарним візерунком. В неолітичні часи, а особливо наприкінці того періоду, могло також існувати на території України і розмальовування тіла. Наскільки можна судити по візерунках, що ними прикрашені знайдені на Україні, а особливо в сусідній з нею Румунії та Буковині, глиняні статуетки домікенського типу, майже все тільки жіночі. А в ті часи було вже дуже багато оздоб у вигляді намиста з ріжних матеріалів, підвісок тощо. Особливо багато оздоб з'являється в епоху металів, у бронзову добу та на початках залізної. Як оздоби на волоссі, воно всякого роду шпильки, бронзові та срібні каблучки, на вухах каблучки та сережки з ріжними підвісками, на шиї намисто, на плечах та грудях починають носити фібули, на руках метальові браслети тощо. Проникнення до наших країн шкла дало новий рух щодо різноманітності, особливо оздобна шийних. Окремі могили та цілі могильники щороку достачають колекціонерам велику кількість намистин не тільки з середоліку, гірського кришталю, лапіс лазурі та інших камінів, але найбільше з різнобарного так званого венеціянського шкла, або скла позолоченого всередині чи зверху. Коли перед цією добою тяжко було сказати, хто носив на собі більше оздоб, чоловіки чи жінки, то починаючи з металлої доби і на території сучасної України, як і скрізь в Європі, оздоби переходять найбільше до жінок та починають ставати їхньою монополією. Чудові жіночі оздоби скифосармацької доби, що мають на собі наявні сліди високої грецької культури, так само як і східні оздоби епохи так званого переселення народів, пройшли по території сучасної України, а залишивши по собі сліди тільки в могилах, та подекуди в скарбах, і не зробили, здається, ніякого впливу на українські оздоби пізніших часів. Знайдені в київських, чернигівських та інших кладах, жіночі оздоби вже з першого погляду на них зраджують своє візантійське або в Срібних речах арабське походження. Але дарма, що вони були поширені тільки серед вищих верст населення. Вони все-таки встигли пройти глибше в народнє життя, залишивши хоч невеликі та помітні сліди в пізнішій українській етнографії. Що на них ми вкажемо далі.